«Ти розумієш, що це означає?» Чоло бригадира вкрили холодні крапельки поту. «Ще б пак не розуміти!» Це означало, звільнивши ув'язненого, міліція встановила за гаражем спостереження. Через сорок п'ятого чи його напарників вийшли на нього, а тепер, можливо, і на боса. «Я перевіряв, за мною хвоста не було!» — поспішно відказав. — Ніколи не треба вважати супротивника дурнішим за себе, — холодно сказав Криворучко. — Це, як правило, кепсько закінчується. — Що твоїм відомо? — Вісімнадцять точок у двох районах, які вони охороняють. Суми виплат, графік виплат, рахунок в приватбанку базового підприємства — Ну, участь у кількох страхувальних акціях. І контроль Олтавського каналу на Росію. «Чорт — Чорт! — вигукнув Криворучко. — Ну, це вже занадто. Та вони причетні до Олтавської операції з самородками. Ми ледве уникли там провалу, а тепер нам наступають на п'яти вже тут, у Києві. Слухай, чи не занадто підозрілий збіг обставин? Бригадира, у котре похололо в грудях. Якщо бос визнає його бригаду небезпечною для організації, пощади не буде. А що вирішить з ним? Ніби читаючи його думки, той запитав. «А вони тебе знають? 45-й бачив мене один раз при вербовці, інший ні. Ну, ви ж знаєте, бос. Один раз кажеш, моли Бога, аби у твого 45-го пам'ять була короткою. Сумніву в мене немає. Твої засвічені. І не так важливо навіть ким. Що робити, знаєш, всі свої зв'язки обірви. Як управишся, поїдь кудись до моря. Відпочинь. Знадобися, відкличу. Часу, обмаль, діє оперативно і обережно. Іди. Коли бригадир вийшов з кімнати, криворучку сів у крісло, увімкнув стереосистему з диском Софії Ротару і замислився. Так, цю квартиру для зустрічі з керівниками бригад доведеться законсервувати. Вона може бути під наглядом. Мабуть таки Петрошенко чи як там цього директора Кристалу, навів на його хлопців міліцію. Коли б не було провалу в Ултаві з участю цих же балбесів, особливо можна б і не турбуватися. На подібні випадки діяла добре же відпрацьована система захисту. Але два проколи підряд для однієї бригади – це вже занадто. А востанє роззирнувся по квартирі жаль залишати. Але береженого й Бог береже. Через кілька днів цю симпатичну квартирку на Бесарабці продадуть якомусь новоявленому комерсанту за помірну ціну в доларах. От лише другий вихід закладуть, заштукатурять, заклеять шпалерами та меблі вивезуть, а водночас. А в іншому районі Києва приблизно за таку ж ціну, а може, й дешевше, його люди придбають нову квартиру, обладнають засобами електронного захисту від прослуховування тайниками потайним виходом. Мабуть, йому треба вже відходити від цієї роботи. Сьомий невдоволений. Твердить, не треба особисто займатися оперативною роботою. Але як віддати, коли. Не вдається дібрати підходящу людину. Мав надію ось, а бачу, як виходить. Ну, звичайно, велике світле братство і мета, яка за ним стоїть, приваблює набагато більше. Але душа вимагає іноді гострих відчуттів. А ти маєш їх тепер говорити чи змовчати про провал бригади? Втім, це його проблеми. У сьомого і своїх вистачає. Адже ж вийшли на фінішну пряму. Скільки роботи позаду. До виборів кілька місяців. А там... Подумати лише. Душа заумирає. Ні, все-таки у сьомого голова варить. Криворучко дістав з кишені невеличкий радіотелефон. Набрав кілька цифр. Це я з бригадою 45-го, варіант 4. Ще кілька хвилин, розслаблено сидів у кріслі. Оце вимушене переховування починало вже обридати. Та ще й смерть двійника не виправила ситуації. Двійник матері світу не виконала програму і залишається в руках у міліції. Чому вона не самоліквідувалася? Де вони з Клавою помилилися? Піймав себе на думці, що продовжує називати колишню дружину Клавою. Як обридло вже чекати. Скоріше до дії. Криворучко залишив явочну квартиру через потаємний вихід. Через два тижні в неї вселився новий господар. Три дні наша трійця біля ресторану не з'являлася. А видно, їм не дуже сподобалася моя витівка з директором Кристалу. Але на четвертий вечір нам з Інгою нарешті поталенило. Підшефні прикотили на своєму Вольву десь годині об одинадцяті вечора. Сердиті, знервовані. Зайняли свій столик. Ми з Інгою прилаштувалися неподалік, намагаючись не втрапляти їм на очі. На наше щастя, Аскет сьогодні був за кермом і не пив, тому Інга відразу почала налагоджувати з ним психологічний контакт. Аби не заважати їй, я зробив вигляд, ніби мені треба провітритися, і вийшов на вулицю. Заодно, думаю, подивлюся за автомашиною, а то щось часто останнім часом викрадають чистки. Мені ж без машини залишатися було ніяк не можна. Правда, Остенко змайстрував хитрий протиогонний пристрій, але ж хто значить працює. Свою машину я припаркував на стоянці, прямо перед рестораном, так, аби з неї було видно як вхід до ресторану, так і вольво наших приятелів. А з машиною було все в нормі. Я забрався в салон і вирішив прослухати 120-метровий діапазон. Але він був мертвим. Окрім потріскування, нічого. Раптом погляд мій упав на вольво, навпроти. Машину нашої трійці. Біля неї зупинилося двоє. Незнайомі мені люди зафіксувалося в пам'яті. Обличне розглядів. Темнота й віддаль не близька. Вольво наших приятелів один з незнайомців відкрив ключем. Через хвилину підняли капот. Що вони там мудрують? Так само спокійно машину закрили. озирнулися На зупинці нікого, а мене в машині вони не помітили. Ще мить, і дві постаті проковтнула темрява ночі. «Схоже, матимемо сьогодні дорожню транспортну пригоду», – подумалася мені. Дуже кортіло зазирнути, над чим там вони чаклували, але, розуміво, у під наглядом. «Тепер за ним будуть слідкувати, доки не трапиться заплановане».